أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون زربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مقصد سورة بكرة بيان در تلور اوله مسله اثبات توحيد دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دي دویمه مسله اثبات رسالت دریمه مسله جهاد په سبيل الله او څلورمه مسله انفاق په سبيل الله صورت په څلور برخو کې تقسیم دي اوله برخه سل ايتونه وا پاږي کې اوله مسله په دریو بابونو کې بیان شوې دویمه برخه يو سر يو نه سر شپګه وي پوری وا پاږي کې دویما مسله بیان شوه <تصفح> او غنه اعتراضات چې په رسالت مې وردي دل داغه جوابونه وکړم څلورمه دریم برخه یو سول واه انا 25350 پورې واه په هغه کې دریمه مسله jihad fi الله بیان شوه او څلورمه برخه شروع دا آیت نمبر 2450 نا چې په دې کې څلورمه مسله بیانيږي انفاک فی سبیل الله اول کې ترغی ورکو انفاک لا جائے والذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ایاں یات یوم لا بیع فيه ولا قله ولا شفاعه مؤمنان مال خرج کید ہغنا چ ما در کڑے تا سوتا مخک دین چ دس اورز برا شی چائے کی بیا لین دین نی دوستی بنوی سفارش بنئی آیت نمبر 255 کے دعوا توحید چ اللہ لا الہ الا هو ځموار بيد الله نه بل نشتم د تمه د خدایتو د مينو د خدایتو د ير د خدایتو لایق د الله نه بغیر بل نشتم او په دې باندې یو لس دلیل بیان کړم د دغه د دعوی دا دا اثبات د پاره یو لس دلیل بیان کړم آیت نمبر 2 شپک منصوص کې الله وی چې لا اکراه فی دین دغه د توحید عقیده د ایمان مسله الله بیان کړ واضح کړم نو دا مسله اوس په کې زور نشته پچا باندې دلایل بیان شویده واضح شویده نکڅوک منی نو ام غټه زان لداو کڅوک نیمنی نو ام تاوان زان لده آیت به ام دغه آیت نو ور دوسه پکون زوس ک دوالار الله بیان کړي ولاره سبیل الغی کګلاره او ولاره سبیل الرشت د اصلاح لاره نیغلاره د کګی لاره والو صفات دار چې چې یومن چې ایمان ور وړی پتاغوت ماندی یعنی الله نه بغیر پبل چا به ایمان را وړی او دا غويده د ژوند تور طریقې به منی او د اصلاح لريوالو صفت بدای چې اومن بالله چې په الله بېمان راوړي د الله په کتابونو د الله په پیغمبر ایمان نظریا و ایمان راوړي عقیده نظریه او عمل به ټول د الله د کتاب او د الله د پیغمبر مطابق وي بیا د اصلاح لريوالو منځلي بیان کړو چې الله هو الی الزینا امنو الله دا دی خلق و مرگره ده، یو من الظلمات إلى النور، تیارون براو په طرف درانا، او د کگیل آر والاو منزل بیان کرو، چه اولیاء هم التاغود دا دوی ملګری شیطانان دي یو خرجوه من الظلمات إلى الظلمات، درانان براو باسی طرف ته آیت نمر دو سواته پندس نه، مثالونو شروع کرد دا کگیل آر او دا نیغیل آر والاو، دا کگیل والو والاو، مثال دا نمرود ق چه مسلا واوری دلائل واوری بیام قانی نشی که نایتو نکی زید شروع که او انکارو رو که مسلای نا او دنیغی لاری والاو مثال د اوزیر علیہ السلام او د ابرایم علیہ السلام اونتی ده چه توحید چه دالا در قدرتون و دلائل اگوری یای واوری دالا کتاب کې ناگه قانی شی مطمئن شی پا ایمان منده او نورم چه ده الله تا قبل سر تسلیم کی آیت نمبر دو سوا یوش پیتم ن ترغیب ورکه انفاک ته چې مال ولګوي په مثال سره چې مال لګول مثال د دې لپاره چې یو یو د انې نه چې وسو داني جوړيږي مستاسو د یو روپې نه به وسو جوړي کمل لاوي تاسو ولګوي صرف کې او دا غینه بم د تز... زیاتې کما آیت نمبر 200 سوا... چلور سپېته کې مثالونه شروع کړه د صحیح خیرات او د غلط خیرات دغلط خیرات د لپاره 200 سالونو بیان بیان شو او د صحیح خیرات د لپاره یو مثال بیان شو دو سوه 213 پیتم کې د غلط خیرات یو مثالو چې دغه غلط خیرات چې انسان کوي په انبار کې سبا نه بدیردی ریاوي یا ایمان پکې نه عقیده سم نه یو د خیرات کوي نو د عمل نامه د سپاک شي لکه څنګه چې غتیګه په باران سره پاک شي او د مثال دویم دغلط خیرات دویم مثال آیت نمبر 246 پته کېو چې شړې ټول عمر مزدوریو کې سرمایه‌زان لیو باغ جوړ کې او هغه باغ خلک خاتمشي نو درس لې خو تبا تباشي برباد شي ما شومان نمنيشته رې چې بیا د سره هغه و کې د د لپاره مزدوریو کې او دیم بوډا د چې بیا ځان ته سرمایې نشي جوړولې نو دې تباشي برباد شي په دغه یو باغ تبا کې دو سره نو دغه مثال دغه مثال د غلط خیرات چې تا طب دا سوچ کوې چې ما خو دا عمل نامه ډاکه کړی ده او ډیره جورونه میانله مخکې لګلی دي لکن تاغ په طریقه طرریقمانې کړی نو چې کله مرشه نو بیا به انداززهه شي جا هر سری تبا شوي دی هرر سری بربات شوي او د سرحیح خیریت یت نمبر دوپته کېفی پتون کې مثالو چې د صحیح خیرات مثال د دله کاغ ج باغه په ج زیبان او باغه په یو جګ زیبانې چې باغ هغه کاهغې باران وشي کوور شي نو ار باغ په फायदा کې ده نو دا غره کې کتلک خرج کې او زیات خرج کې او چې په صحیح نیت خرج کې او د اصول مطابق خرج کې نو دا به تعالی ګټه دی نو تاوان کې نه آیت نمبر 218 تان شپک خبره شروع شو تر دې د پوري مونږه درې خبره دا غنه بیان کړې دي اوله خبره آیت نمبر 218 کې و چې يا الزینا من انفقو من طیبات ما کسبتم مال خرج کوي خو د پاک مال چې بخول لاسوم غټلې پاک مال خرج کید الله په لاره کې ترغیب ورکوو ان انفاک مال طیب ته آیت نمبر 27 په دې کې دویمه خبره ورپرونی سبق کې چې د بوخول وسوسه شیطانه شي الشیطان ییدکوم الفقره شیطان تاسو ډاری د دا فقر غریبینو او ته ویچ د الله په لاره کې مال ملګاوه jihad کې مال ملګاوه غریبانو باندې مال ملګاوه کار بدشي غمو په خو بده کې <متحدث> لیکن بلې خوته کده بهایې یو کار ویناوږي چې بیا بيدریغه د توسوسات چې چولګه و, و خرڅ ک نو د بهایې په کارونکو کې خو بيدریغه علاوه شیطان تاسو طرقم کوي چې خرج کین لیکن دا الله پلار کې چې خبره شي نو بيد الله پلار کې مال نه خرج کوی بيدته سخته او بده مخه ته ودرګي او آیت نمبر 200 نه حج په ته کې دویمه خبره درېمه خبره بیان شوہ چ دا مال لګول په دین باندې عقل مندي ده او خيارتوب ده او دا خيارتوب الله یې ځار چلنوي کوم یو ته حکمت تمې شاو ور کوم په قرآن باندې حکمت ان پوي د قرآن قرآن ته حکمت خي ځکه د قرآن یو نوم حکمت هم ده حکمتون بالغه غالبا په سورته مايده کې او کنام کې ده حکمتون بالغه نو تل حکمت ورکی په قرآن مې نشا او چالو چی غړي نو د لوي قرآن کې تاسو حکمت بیان شو چې مال خرج کا او په دغه دغه طریقې خرج کا د لوی حکمت ته چې دیر مې کو د قرآن د دا لارینه دار چاله نوی کوم لوي عقل اک... مند خلکو لدا ور کوم به نور ادا مېس کې بیان شو چې تاسو کوم مال خرج کو یا نظر پوره کوین او الله یې زپې پوي نو که ښکارا صدقه ورکوي نو هم ښکارا دي خو کپټي ورکي د ډیره غو غو عمل دي پټ مال لګول زکه د غریب خپل عزت او اکثر غریبانان له غیرتياني د چا چا ته لاس نني سي ضرورت نه وي نو پټي ورک نو زکه د شي وایلي درنه او ښکارا ورک نو کې دي شي دنه وایلي نو زغه ضرورت به پوره نشي دا رني سبق کې دا خلاصه ډیره ضرورت ده خلاصه چې چاله یاد دی د سورۃ ټول وته یی 12 سورۃ چې ده سورۃ بقرہ ته چاته یاد دی د درې سپاره سورته په لاسو منټو کې ټول ویلې شي د درې سپاره سورته په لاسو منټو کې ټول ویلې شي اواز ټول ټول ته خراب ده یو کس میسج کو چې اواز نه ده نو ګورې ټول کټول خراب وي چې پیغام وک سیده ها بس دابا یو کس خرابې نرنی سبق کې خدا خلاصا مې ویل چې د خلاصا ټول نه اهم شي د خلاصې یادې پختو کتاب ته په ذهن کې د صورت ټول ناشتوي چې په دې صورت کې تر آیت پرې د تر دې آیت پرې د تر دې آیت نو دا اصل شي د قران اصل فهم دغه ده او کته خلاص نه یاده نو لظ ترجمه صحیح ده ګټه کوي لیکن لظ ترجمه کتان شړې پښتن وکې چې دا درې صورت ما ته تر لنډو الپازو کې بیان کاه نو ته تب به طبسه کې ل ترجمماوش کې داې پلاامم نه طر آخریر پورې دریې پارې نو سفااعده خو نه کوي که نه او کول هم نه شي او لنډی ته بایان کې لیکن کتاله خلاصه لاسا یاد نو که په موریجببه کې ریز د کړډې پښتوو کې د اګلیش واړ کې به خیسته کيو کافرنده پختنه وکي وتو خلاصه وي چې بدی کې داده د خبري دي هغه متاثر شي چې وروره د خوريشتام خو کتاب او اودام خو مسلمان دی چې ز دکړه خپل کتابه خلاصه ډير اهم د ډير ضروري د کمغه خلاصه مانه ډير لم مستاز چې زورم کوي په خلاصه ماني کوي اومنګم چې زور کوو په خلاصه ماني کوو آیت نمبر 200 دوا يا نه ورسته پري نه کې آيت نمبر 200 کې څلورمه خبره کوي د غشپګو خبرونه دا رجب پاک خبر کوم آیت نشور شوی آیت نمبر 20 وا وش پټنه نو پاره کې درې خبری ویل شي دی و خبر داوه چې ترغیب ورکو مال لگاولو ته پاک مال لگاولو ته دویما چې شیطان د بخول وسوسه اچي درېما چې پدینوانی مال لگاول عقل مندي دا نو اوس دا سبق کې آیت نمبر 20 دو دوا ویه کې څلورمه خبر کوي تسلی ور کوي مبلغ د قران ته پس د بیان نه چتا بیان وکړم غاړه د خلاصه کړا ټول احکام چې کوم تر دې ته پوري بیان شو غاړه مخ ته کې خپل خلکو ته نوستا غاړه خلاصه شو نور توفيق ور کول ستا کار نه دي ازما کار دلوي تا ورته خو واضح کړی خالي و دي کړی لیکن یو څړې چیزونو ورن توفيق ورن کم ناغه ب بیا ما غسیبی لکه څنګه چې مخ کېو جاهله په جاهله وباتي او چې ورته لا توفيق ور کی نو الله دې زبې ور کما نو توفیق کووررکول ستا کار نه دی مبلغ دقرآ ته اللهوي توفی کووررکول زما کار د ستا کاره سر بیانو غړه خلاصوللو او دا یو ک تسللی ده دکه کاه کله سړی د خفه شي چېره زه لګیا بیان کوم خواری کوم چا تمه نشته دی او بیا هم دا خلک چې د سی کويته خل کو ته خبره نه کوزیېږي نو الله دی دیې ستاغلتی نه ده دیکې توفیق زمو پلاس کړئ زه توفیق نوی کوم بس خلاص خبر نبی علی السلام تعالی ته ہدایت نشکول غا چاله احباب ته په صورت قصص کې براشی ته لا تهدی من احبابتا الیک دیس ایات ده ته ہدایت نشکول غا چاته چې ستاخ وخي الوی زمو لاس کې ہدایت او توفیق ده لا کادا همم نیشتهې پتابان دی توفی کور کول دوی ته چېته و چې نه خا مخې سم شي خ مخ سی د لالارې ل را شي نه لوي واللاکن نه الله یخدي منشه لیکن الله توفی کور کوي چله چې غواړي پغمبر اسلام خپل تر باندې ډر کوش شوکرو چې کله مړکېدوت حضرت ابو تعریب مسلمان نه دی مسلمان شو نه دی خو موندو ته سېاب ځکه ویو طالب سېاب دکچ نبی الله سره ملګری وو د پیغمبر اسلام سره نه دا کړې او بلکې ډېر کومکونه وسره کړې دي او ډېر مانیګران مو پیغمبر علی سلام یني خسر او خوبس تو ایمان په نصیب نشو او په مغه حالت منوړو د کفر په حالت باندې د علی رضی الله عنه پلارو نو نبی الله اسلام او ته وی چې په غوکه می صرف کلمه وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله د بیا ستاسو پاره کوم قیامت پورې باندې وسته صرف کلمه و ایمان راوړه صرف ځکه کبه بی ایمان لاړ شي دنیا بیا خو هو سفارش نکيږي ابراہیم علی السلام د خپل پلار سفارش نشي کولی ځکه به بی ایمان لاړ دي دنیا نه د شرک باقي دي سره لاړ دي نوح علی السلام د خپل زوی سفارش او د خپل خځه سفارش نشي کوله د په عذاب کې د نوح علی السلام خځه او د نوح علی السلام زوی ته بشوي نوح علی السلام نشي بچ کوله ځکه بی ایمان لاړ دي لوط عليه السلام خزان په عذاب کې د بشویدان لوط عليه السلام خزه پدې نشي بچی د چا د لوط عليه السلام خزا و نه زکه ایمان نو نو دارنګ د نبی عليه السلام تر نه دي صرف دو تر نه مسلمانان شوي دي د پیغمبر عليه السلام یو حضرت حمزه رضی الله عنه او یو حضرت عباس رضی الله عنه د عبد الله ابن عباس دا غزوې ده, ده مشهور حبر, حبر الامه لوې صحابي دي لوې عالم دي حبر الامه ني لوې عالم دي نبی علیہ ترزوے عباس ہو ہو. نو نبی اسلام تر جوه د اباس رضی الله وان هو جوه نو اباس رضی الله او هغه مسلمان شوی خو نور تر نه مسلمان شوی دغه دغه ابو طالب سبب نه مسلمان شوی نو پیغمبر اسلام لاس کی ہدایت نو الله تعالی اس کی نه زم الله اس کی نه لایس علی که هدامه نشته پتا باندې توفیق ور کول دویته ہدایت ور کول الله يهدي لیکن الله توفیق ور کوي ہدایت ور کوي مې مسلمان له توفیق او کافر لا هدایت نه ورکې مطلب داره ک خدا ہدایت د کافر سره ولګېنو مطلب ہدایت پخپل معنا یعنی هدایت شو او که مسلمان سره ولګینو مسلمان ته هدایت شوه یعنی مسلمان خوده پسملر خوده خو هغه تبیا د قران په طریقه معنی د عمل کولو توفیق نه ورکې بس دا هغه کې یو مسله وي کې دیشي به هغه کې منافقتی تاسو ربناستي طالب سر خوری چې وو زغو استعمال غره ما تاسو رناسته ما درس اورممه لیکن می کې با تا سر به منافت کوي پهه شابه د مخالفت کوي لکه پیغمبر اسلام ااصلان تلا وي په صورتته اام کې چ هم او بعضدي خلکو نه من هغه سوک دی چې ی میونه چې ست میونه اعلیک تاته غک کېږدي تا ته اوري چې انستا خبره اوري لکن نه پقیت کې هغه ستا خبره نهې پی غبر اسان ت ل وینه منافقات در سره کوي ود دغه دغه منافقات د وژن والا توفيق نه ور کوي چې عملو کې د قران په طریقه من د کم طریقه چې قران کې بیان شو ټول د اول نترديز یې پورین یا بدکه کوم غونای کله کله انسان کې دغه غونای چې غنا الله تخوخ نه او د انسان هم خغنه کوي یی نه زړه احساس نه پیدا کوي چې زه ما کې د غنادا احساس خوشهره کنا نو چې چا سره احساس نه چې زه په دې غنا کې مبتلا او هغه بیا مزاندوی زخړیر نیک سړی ما بزرگ سړی ما او ډیر پاک سړی ما لکه دا خبره کولم صحیح نه ده د خبره د الله نه خو خېځه کړه الله نه خو خېگی چې هر انسان خامخا یو ګناه ته کی او بل په دې خبره سه د انسان خپل ګناه ته پام کیږي نه زکه هغه لړي هغه ځان هغه ځان سره ویږي زخړ نه کیما و چې نیک ده نو هغه کومه کله ځان کی سوچ کوي چې ما کی غلطی ده هغه کومه سوچ کوي چې ما کی کومه ده او هغه سم جنتی دی ځنه جنت ګټلې او کوم سره چې وی چې ناز ډېر ګناغاره ما دا خپل ګناونو طرفه توجه وی هر وخت هر ټایم چرما کې د دادا دادا ګنا د زیبای تو بو بس خپل عمل اصلاح کما نکلا کلا انسان اغزان مری د یو قسم تکبر ده چې په ځان کې چې زه بس رسیدلې ما پاک سره ما نو ته دی ولا توفیق نور کړی د عمل چې قران ته ناس تلیکن عمل نشي کولی الله توفیق نور کړی د دغه ګنا او کلا کلا د آداب له کې چې د آداب له حاضرونو کې کله چې قرآن خپل آداب د دې له حاضرونو کې نو الله توفیق نور کوي یا د خیرات خپل آداب الله بیان کړ تر دې زو پورته سو واوردل د دې آداب له حاضرونو کې به چې نه مړه د پکې چاراستي د پکې ځان لګيار دې چې او زباده نه ونکې او خیرات بچي د هغه غریبانو باندې خورې د پکې چا ویری د مو خوصه پورې مونږ لار نکبو ټول له به وی چې راځي خیرات خورې مالدار او هر چاله د پکې چاراستي ځوان د خاصه اسې بس نبی نبی نبی خبرې کوي حالکه نبی نه دی دا 1400 کال مخکې خبرې دي د قران لیکن ستاسو لپاره نبی ذکر چی تاسو ته تا تا تا ویل شوې نه دي نه دا, دا پلار ویل پلار وی د خپل نو پوي نه ته مولا ویل نه د بل ویل نه د بل ویل دي تاسو دا قران خبرې نبی ښکاری ناشناخ کاری یا جبخ کاری پوه شو نو کله کله د آداب د لحاظ نه کول د وجنه الله توفیک نور کوي یو کست دا ګوره دا, دا, دا دی ارسل په پام کوي دونو بيغمه کیږي نه چی بس بیغما شجیزه کومنس کومه بس قرار نور بزا دنت می گټله علاوه نه بیغما کې گئی بنا اک ضرب للناس حسابهم وهم فی غفلتهم اورذون علاوه خلق ته حساب ده ولسمی سپاره اولنه پانا اولنه آیت ده چې خلق ته حساب کتاب نزدې ده لیکن دا خلق بیا په غفلت کې پراتی دي یعنی غفلت کې دي غفلت کې اصل کې اصل نقصان داره سوچ نه کوي فکر نه کوي خپل له جما کې د نقص ده باید اصلاح کما نو جزنه له سوچن کې په غفلت کې نو الله غره توفيق نوير کوي د نو چې کله دا آیت د کافر سره ولګي نو هدايت په خپل معنا شو چې الله هغه ته هدايت نوير کوي چې مسلمان شي او د ایمان په دایره کې داخل شي او کله مسلمان شي ولګي نو په هدايت معنا د شو شولکه مسلمان ته هدايت شوي کو توفیق نوير کوي الله د عمل چې قرآن په طریقه عملو عمل وکي او قرآن په طریقه باندې ژوند تیر کړي نو ليس علی کهداهما نشتره پتا باندې توفیق ورکول موږ توفیق معنا څه کو چې انفاک مسا... انفاک یو عمل ده کنه مال لګول یو عمل ده عمل وصوب کوي مسلمان کیږي کنه کافر خو شه درغې پورې دا عمل نامه نوي خلاصه تر څو پور چا ایمان نوي ځکه موږ معنا کو توفیق نوير الله یعنی دلته اشارت مسلمان لئے مسلمان تا تا اللہ وی چه تا تا بیان وشو او عمل نکھے و دا اصل کی اللہ تعالی توفیق ندر کئی تاکہ با تو نقصی سوچوکا تو بہو باسا ولیکن اللہ یهدی من یشا او الله اللہ توفیق ورقی چالچی وغاڑی د سې عمل د قران په طریقه و ما تنفقو او چې خرج کوي تاسو من خیر ته غوړ د خپل انفسه کومه د پاره د ځنونو ده د پاره د ځنده کيمري ایماندارو و ما او ها د کيمري باندې وي بج زنانې نو خامخه کيمري خلک و ارسال و ما تنفقو د غفلت د کيمره اخلاص وي او به من او هغه چې خرڅ کوي تاسو من خیر لته غوړمل نو فلئ انفسه کوما دا پاره د قانون تاسو لريستا پکې خیر ده تاسو پکې فائده جوتام تاسو الله امتحان کوي اصل کې دا ته چې الله وی چې مال ولګ او مال ولګا کنی دا انسان په ځین دا سوال را ته چې اله انده ویل نیور کوي غریب لا داري کې ویل نیور کوي دا دنیا اصول نه دی ښا الله دا دنیا د اصول مطابق جوړ کړي د دنیا کې انسانان چې ژوند کوي نو د څه مطابق ژوند کوي دا arena بغیر الله دغه معجزي چي دي دا هغه اصول نه اخوا يو شي الله موږ تاسو یا خي يا يو کرامت خي نو دا, دا د دنیا د اصول نه اخوا يو شي خر کې عادت چو تویل کیږي یعنی عادتانه د سکار نه کیږي اصولانه د کار نه کیږي لیکن الله چو غوړینو کوي د سکار چې سپګمې په دومنځه دومنځه یعنی بیلکی عموما سپګمې په دومنځنه بیلېږي پومیان کې دوه دو برخین خینه کیږي لیکن چاله واڑی الله به د اصول پابنده انسانان د اصول پابندي نو الله ډایرک ځکه نو ور کوي چې الله به مهنت خو بکې خواری خو بکې لګ غریب بخواري کوي مهنت بکې او مالدار الله غریب امتحان پدی کوي چې دیسه کوي د په کومه طریقه باندې مال لا ستراوړي په خطریکه باندې راوړي او په حلال طریقه باندې په حلاله طریقه باندې راوړي او په حرامه طریقه باندې او بل د بیا خرچ کوي او کني کوي دغس س یو امتحان کوي د غریبه دینا شکر کوي کنه کوي یی نه د دلانا شکایت کوي او کنه د الله شکر ادا کوي دغس س یو امتحان په غریب باندې او ممالدار باندې امتحان دی چې دغه د مال لګی کنه لګی دی بل دا بل د پردک د بل لپاره درتشته او کنيشته شته بل بل ته خیر رسي او کنه رسي همدغه عمل نه او د عمل لپاره موږ تاسو پیدا یو زموږ د زموږ د پیدایش مقصد هم دغه ده خلقل موت او الحیات لیبلوکم ایوکم احسن اعمال په صورت ملک وراشی په نوښتمه سپاره کې تبارک الله ذی صورت کې الله وی وګوره او لگا اوله پانه وګوره د نوښتمه سپاره الزی خلقل موت او الحیات دال لا غزاد ده چې پیدا کړي د مرګ و ولحیات او ژوند بعض خلک وی چر انسان پر کې یو وسوسه یو غره شیطان وسوسیه چې انسان ته شیطان کار مندې چې انسان پریشان کې او خاص کل قرآن د تو کین هغه ډیر پریشان کین کی. ډېری وسوسې ورچی وسوسې ورچی قسمه قسمه نو خاص کل ته علم داغه نو کلا کلا دا دا دا دا نو لګیې پویږی پر خبره باندې نو کله کله داغه سډیو لوی تشوش پیدا شي په مسله باندې ولله دغه ما صدغه وسوسه نه پویږم چې دا وسوسه لماده پر خی که بده وي چې د ایمان خو باندې هم خلاص وي نو پدې مله پریشان نه نو کله کله د انسان تداوس وسوسم راشي چې دا د مرګ او د ژوند پیدا شو مرشه داسې څلا لا کړې ده دا چې زرګونو کاله کې چې خلق پیدا کیږي او مري او پیدا کیږي او مري پیغمبران را لګړي د کتابونه ورکوړي د جنګ او جګړې دی او یو لو لو سلسله روانه ده چې دا ول روانه ده دا یو پیراغه پیدا کیږي سوال نو قرانته جواب کوي او سوسه الزی چې دا الله غزاد ده خلقل حیات موت ول چې پیدا کړي د مرګ او ژوند د سلسله چې کومه د ژوند پیدا کړي چې د مرګ او ژوند دي لېبلوا کومه د لپاره چې امتحانو وکي تاسو ایو کوم چې کم یو تاسو نه احسنو عملا خپل عمل کوي نو اصل شی عمل ده عمل لپاره موږ تاسو پیدا یو نو دا یو عمل په د دې صورتونو کې چې الله موږ تاسو ته خودلو دا مال لګول نو په مالدار باندې دا امتحان شروع کړي دا عمل کوي کنه کوي بل د فارا د پرلکه درстаў کنيشتا خا قدر دشتا او دغه مال لګي یو کنا بیکاره شي لګي خچخشه مول لګي او دغه کوم نیت باندې لګي په خنیتي لګي کبه نه نو هر یو هر یو سات هر یو سکند انسان په امتحان کړي ده دا امتحان کېږي دا الله د خوانه نو هر یو سکند هر یو منټ باید انسان اغا ژوند ډېر په احتیاط باندې تیر ک او د قران او سنتو اصولو کې تیر ک یو يو... یو حدیث کراځي یو ځل د صحابه په مینس کې یو مسله مینس کې راغه یعنی یو مسله او جو... چرال شولا مشوره کې صحابه او شورا دا شورا, شورا کې به دوی مسالم چړلې بازي دغه حال به راو عالمان عالمانو ټول مجتهدين او تقریبا صحابه خو تقریبا ټول مجتهدين زکه پیغمبر اسلام سره ډایرک شاګردي کړي وو نو صحابه تقریبا ټول مجتهدين خپل اجتهاد کوو او عمل یو عمل به بی... کوو نو ما سره داو مساله داو چې تقوا تما نه تما نه ده د فرض غره یعنی تقوا معنی څه ده نو یو صحابي وی چې تقوا معنی خدا ده بل وی تقوا معنی خدا ر بل وی تقوا معنی ده حضرت ابی ابن قابض رضی اللہ عنہ د مخ کی یہودی او مسلمان شیو دا دیر لوی جریلو کادر صحابی ده نو هغه جیک شو هغه وی زم ما په ذهن کې زم ما په نيز معنی تقوا دا داده دا او د دا اجوان مطلب دا لکا زنګل په دې زنګل کچ کل انسان زی تیریږي په زنګل باندې په زنګل کې څومره احتیاط کوي او بیا معمولی زنګل نه ټول خطرناک زنګلي چاری کې سات انسان یو خطر سره مخ کې دی له دې په احتیاط احتیاط معنی په ځنګل کې ګوري بلان دی په ګوري چې ته مارنی لړم نه بلچې شې نه پاس په ګوري چې کوم ځکه ونه کوم مار مار نه راوي ځاند او مينه چی چی کومبل کوم یو چپټ نه راته را مينه خو مينه خوري نو احتیاط کړئ او بل حشرات ډېری قسمه قسم حشرات آ... په ځنګلونو کې خدو سه بوټي مشته چې هغه خلاچي بچې بوتیم بازشته خطرناک نو خامہ خب زنګل کې چې سي په احتیاط بدیر کې قدم په قدم بچي کې غو احتیاط وکيلان دي ګير چاپر به ګوري لاندې وبره به ګوري دا هغه د تقوا او د پرزګاری مطلب ده ژوند مطلب دار چي کړه ته ژوند کې ډیر په احتیاط ژوند کې هر یو سکند بزان ته ګوري هر یو لحظه بزان ته ګوري چرته زو آ... چکوما خلاف کې لګیاي ما او کنا آ... په سي طریقه باندې لګیاي ما کچې ته خلاف کې لګیا یم چې ځان اصلاح کما او په صحیح طریقه لګیا یم نو شکروبه سم او نورم ځان خپل کوم پاږی کی نو دلته ملوې چې وه ما او هغه چې خرج کوي تاسو من خیرن څغورمال نو فل انفسکم د پاره ځانو نو تاسو د تاسو ځنه پر لوي فائده راسته د پاره خیر دې ما د پاره خیر نشته الله وی او ستاده پر خیر دا چې امتحانو امتحان او په نکي تور سیګل تورم سی پر چلورم سیپاره اولنې پاڼو ګورم چلورم سیپاره اولنې پاڼه او اولنې آیت ايکه الله سوين د چوپاڼي ور و لنتن ندل بره هرګې نشي حاصل ولې تاسو نه کی نشي نشي تر لاسه کولې تاسو نه حتا تر دې پوری تنفقو چې مال خرچ کوي مما ماده هغه مال نه تحبون چې تاسو وسر مين کوي الله وي ترغې نیک نه تر سوچ خپل خمال ان هغه مال چې ستا وخت ته تا ګران دي هغه ونه لګل الله پلار کې ترغې نیک نه نیکې تنه ش رسیدلې ته ترغې چې خمال ونه لګې وما ما تنفقو من شيئ او هغه چې خرچ کوي تاسو س نو فینلا پس کینلا بی پګرمان علی من هر چداري صرف کندر راهو لن تنل بر حتا تنفق وي هر چداري صرف کندر در صرف, صرف کندر راهو وي هر چلري اګه الله بلار کي خرج کا مصرف کا لن تنل بر حتا تنفق زکات لغي پر نكي تر سيد نه شي ترتو پر خرج نه کي يو شاعر وي نو دا د انسان لپاره دي ګټه دا نكي دا وَمَا تُنفِقُونَ أَوْ هَذَا چې خرج کوی تاسو إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ مګر د لپاره چې مګر د لپاره د رضا د الله یِنې دلته بیا د تصحيح نیت ته اشاره کوي چې هرڅه خرج کوي نیت وګور د الله رضا ساتي چې الله راضي شي دا نه نیت کې بېدل سره شي نیت لږم سوچ کې پام وکې وَمَا تُنفِقُونَ وَأَوْ هَذَا چې خرج کوی تاسو او نه خرج تاسو مانه دسی دا او نه خرج تاسو الا مگر ما چیل دنافیه دا, دا الا مگر ابتغاء وجه الله مگر د پاره د رضا ده الله و ما تنفقو او هغه دلته وس ما شي کم دین هغه نافیه نه دي و ما تنفقو او هغه چې خرج کوی تاسو من خیرن صغور مال نو وفا نو پوره پوره بدرکشی ته تا الیکم تاسو ته تا دا غي اجر د هغې سماره دنیاېمهاخرت کې دواړو کې تله لممون او تا سر به زیاته او نه شي چې تا به مال خرش کړی په خنیت او خو به د خر او الله به طره د غ بدله ر نه په دنیا کې یا په آخرت کې دا نشي ک د دا خو لم دی او لم زن کوم تا سره معاملو یم زیاته او ظلم نه ک دلته د تصح دیت نه بعد الله و چې تا ته به پوره پوه بدله دی کسممت له ی د بدلی کتمه چما ته الله د دې عمل بدل راکی نو نیت اصلاح اصلاحه او دا چې په مال خرچ کول نه په هر یو عمل کې کومز کې کومز د کړه جدا کجيات د قران ته ناس ته دا که سړی وي چې ما ته الله د دې اجر راکی نو نیت باید د اسلامي او نیت باید د دې چې د الله د احکامو خبر شم او ځو د الله د اوامرو نو واحيونو خبر شم د الله د کتاب نو خبر شم دا نیت باید دا. او به عمل وکم چاله مان رضا شیدانیت بایدوی نو چې پدینت باندې قرآن ته ناشته موږ سره او یا بل عمل کوي نو الله بچره دا غی پورا پورا اجر ورکي لیکن کنیت اسلام نی تسید نیت نی نو بیا پورا پورا بدلاو اجر نشته کنه وس کنه کنه وخت غږ پر چې خرج کوي تاسو من خیر څغره مال یوفا پورا پورا بدل کړ چې تاسو ته الهکم تاسو وانتم او تاسو سره لا تزلمون زیاته وونشی اوس چې دو فرضي صدقاتو مسارف خي چې دغه مال په چا باندې لگے کوم ځای باندې لگے یعنی مصرف زیاته خي چې لري حقدار څوک ده ليل فقراءي دا صدقات چي دي ليل فقراءي د پاره د محتاجانو دي د پاره د فقيران دي اوس فقيران څوک دي سوال دے اللہ وی اللہ دا محتاجان فکران اللہ زینہ دی او حسی چې چی بنکڑے شو فی سبیلی لائے پلار دا اللہ کی یا مجاہد دے جہاد کی او دا اللہ پلار رکی بن دے او تو پوئی کی چی غریب ہم دے او نو اللہ وی پاکمانی مال و لگوا یا عالم دے یا طالب د غریب دے نو آغمانی و لگوا وی دا آیت دې بیا مولیانه لپاره ډیر د دلیل آیت دې چوغو الله وی ولګو مولیا نو باندې موږ باندې ولګوي موږ باندې خرج کین لکه مخ کی آیت باندې وي مخ کې وګورم لپاره فقراء دا صدقه چي لپاره د محتاجانو دي الذين محتاجان او کساندي فقيران او کساندي او خسرو وي موږ الله پرک بنشيو موږ یې لم کې مصرف ويو تاسو غټي موږ یې او سررو چې بندکړی شوي د فی لا پلارهدن لا کې لا ستا توی نظر تاک چېطاقت نه لري د ګځدو فلار د پهمک کې دپار د روزګار ان هغه روزار جهات کې مصر په د روزګار نه شي کوی یا په اعلم کې مصر په د روزګار نه شي کولی نو پاغه ما مال وول کو خو شرت واور وسه مخکې بانیږي یا سب همول جاهلو غمان کوي په دوی باندې فکیرانو باندې. چدا د الله په لار کې باندې په دوی باندې ګومان کوي جاهل او ناپوه خلک اغنیاء د مالداري چدا خو مالدار دي او غدي یعنی واڅ اشتري طاقت اشتري من التعففي د وجد نغښتونه د وجد نغښتل یعنی هغه طالبو هغه مجاهد چې هغه سوال نه کوي غواړي نه تبي پوښ شي چې دا غریب د عالم دي سوال نه کوي چاته لاس نه نیولې ځانه چاته نه ده محتاجه کړي خو ته به پوښې چې دا غریب دی کور کې بچی دي گزاره نه کوي او علم کې مسرور او زه لا سخهم وایي خو دې خو خو بیا هم گزاره نه کوي نو بیا الله دا غریب د مې مال و یا مجاهد دې دې مې مال و لګاوه پوښښو دلته خو په زور نه خلی په زور نه خلی سوال سوال کوول بلکې زانه پرې جواز پیدا کړ چې مونږ پرې جائز دي چې وي وي خو رو به بڅخرو ماران نه ډډمان نه خنوي نو ح مل جاهلو غمان کوي په دوی باې نپو خلککه اغیا د مالدارې چې دا خمالدارهدي او تااق دی او سوالادي می خدا غمان پولې ککیږي می نه تعافوفی د واجه د نه وختونه چې د غواړی نه د سوالګر نه دی عالم دی ت پوهږې دین خدمت کوي ته کي خو سوالګر نه دی چا د لاس نه دی وړی خ نهپالې پهین ماند دی او میهنت کوي د دی دپاره لګیا دی او تو پوجو چې غریب ده فقیر ده دی فقیر دی محتاج دی په خپل لاټ شپټی ويرکا کې دي چې کا اولماو کې سې اولماو کې حق پرستو اولماو کې غیرت ډېری اول قصدقه عالم د پاره ځکه د پیغمبر وارث دی په صدقه غسل د دې بیت پزان باندې حرام او ګنج زینا خل هم صدقه زه خپل مزدوري وکوم صدقه نه خرم ځکه پیغمبر استم نه غسته کنه نو چې وارث د پیغمبر یې دغه په ځای نه است نو تیم جواز شته به هم الله وی چی صدقه خو بیا عالم لپټویر کا کور لاټشه خلکو مخکې مې ور کا سپکوي ما ځکه د حق پرسته علماو بیا داصفتي چا خپکیږي چې بل ته ذلیل کې خو ځکه اغه سوال دې په اړه کې چې ذلیل نشم زه روغ نشم خور نشم چاته سپک نشم چاته او ته به د خلکو مخ کې ور کینو خامخا خو دا خو د خپل بیزتی غني لپټویر کا خپل خپل مصرف ورمنو کی غه په دې جنبه څنګه چې تاله د نه چې دا سوالم نکوي او ناپوه خلک پیدا ګومانم ک چې دا خو مالدار مزه په جندل کېږي په څنګه داخله کوي الله الله وی تعارفوهما په جنې دوی لاره بی سيما هم پنه خو نه د دوی باندې نه خانې به ګوري حالات اورې به تا تاته به حالات معلومي کې وسه حالات نه معلومول بیا تریکی دي بس انسان ته پته دګيږي چې دا وګزارې نکي خوشرت ته کې بیا الله ذکر کړو غوا اولم شرط چې من تعففه چې ده نه خوته نه ده کېږي نه چې مسكين دي غریب دي محتاج ده او پنه خو نو خانو به پیجنې خوشرت ده ده چې لا يس ناسا سوال نه کوي د خلکو نه لا يس ناسا سوال نه کوي د خلکو نه الحافن په وازه خله باندې الحاف چې خله وازه کړی جدير مناسب توي څنګه ولا وي بس ډېر غريبي ده فقر ده او ډېر بدحال دي نو ناکار علماء علماء یسو اکبرست علماء نا اکبرست ما خو سوال کین او اغه ځان ساتي د سوال نه ځکه سوال خو د قیامت پر روزمانه حدیث کی راضی چې د سوال به د قیامت پر روز باندې په مخ باندې غوخنی نو عالم خو په دې پوېږي چې هغه په دې خبره پوېږي نو هغه چې سوال وکړي او د قیامت پر روزمانه خپل مخ نه یعنی خپل یعنی بد شکل و چې مخ باندې غوخنی نو عالم سره خو په دې باندې پوېږي نو لہا خپل علم باندې عمل کوي حق برست علماء هغه سوال نه کوي نو لا یسالون الناس سؤال نکید خلک نغه مجاهدم چې سوال نکیدل دغه مجاهدینم سوال کئ اول علما په سوال راغلی دین زکه ذلیل شو شو پخوا چې به مجاهدین خپل مال لګاو په دین واندې او علما او به مال لګاو په خپل په خپل دین مانده نو دین او علما عزت مند او خلکو کو دا غوي اوسم کو علما چاغه سوال نکئ او بل ته ځنی متجا کړ دا غوي علماو قدر دی په معاشره کې پټول نه کې خلق د عزت کي قدر کوي او چې څوک سوال کینو خلق بیا غته وي رګلر کدا سي بوج دي منه او بیا یو صبرانه غواړي نو سوال باندې کې د خلکو نه الحافن په وازه خبر باندې په مشکات شریف کې یو باب کېږي دغه مصنف د مشکات شریف و چې باب او ما منتحل له له مسالته و و ما تل تحل له و دا باب دی په دې بابت کې چې چا د لپاره سوال جائز ده من تحل له مسالهن چا لپاره جایز دے سوال کول او من لا تحل له او چا لپاره سوال نارواد اغه باب تړل په دې باندې په بیا مختلف احادیث او صحابه او کوالی بیان کړي الته نو دا دوا کیسه خلا چې سوال ته جایز دا خو زمو زين کې دی یو چې هغه سړي د لپاره سوال جایز ده چې سوال کول شي چې دوټه مډوډین لري اغه یعنی مطلب سڀي اوزي کار روزگار پسي لیکن ده کار و تملا و نشی لیکن سبع و د حالات د چکسر کارونه نشتره مخلق اوزی کار د پاره لیکن کار و تملا و نشی با وانستان یو سخت حالات دینن سبع نو هغه وڅکی خو سوال بد نشی چې هر موټر توذری گراکه خیر ده هر کور لوذری گراکه خیر ده هسپتالونه کې وذری گراکه خیر ده هر ځای کې وذری گراکه خیر ده دا سوال په یو قانونم جایز نه ده دغه سړی چې د پویګی چیز بو سکور تزم او تش لاس زم تش تور بو زم ځان سر به وړ د دی به کوی د یو شریپ انسان بړی په دوانو کې به پهااوون کې به به ملګرو ک یو چوک شریف سړی به وګوری ویر به شي ته به وی دا دغه طرقه د شریت ده دغه مشکال صریب چې بیا سوال کوي په دغه طرریقه نه چې هرزی کې ک او روور باندې او را کماللهشابه دوعاگانانې به ته وکمه بیا به بیاڅوکې لار ب شریف انسان بغور چې د په ک شریپ. این بیزت نکیزه که ده این حدیث که رازی چه ستاسو پخپل دستاسو نفس نده این نفس علیه که حق کن ستاسو در نفس پتا من حق ده د در نفس در نفس در ایزت ور کرده لکت کرم نبنی آدم ما ایزت من کرده بنی آدم و تا زن بذاری لکه سوال مانه سوال خوزلت ده و زن بناس در زن دلی لکولم گناه ده خواه حدیث که چې چه مؤمن ده پاره نده لا یم بغ ندی جایز ده پر د مؤمنه ان یذل لنفسه خپل ځان ذلیل کی ځان ځان خور کی کزان خور کو ذلیل کو د پدې ګنګاریږي نو سوال د ذلت د ذلیل کیدو یو یو شيره چې انسان په ذلیل کیږي نو د یو څه یو شریپ انسان وو ګوري شریعت وی زمونګه او هغه ته به ويرشي چې مانن خورې وکړه مهنت وکړو خو مزوري راتملا و نشو او کور کې مې څه نشتهره او مجبورین تل راغمه چې ما یې قرضې راکا بیا دیر کوم نوزهغ کاغ شیف انساني اب به و چې کار ز مړه داس غریب سړی دی نوه بیاخواام ور ته کار ځ کو چې ذریله نه شيته سوال کې را شيکر بیا هم انسان ب ته واپس کوي نو هغه به تاالله دیر کې چې زنواه نو بیا غریب چا بیا غختې دي بیا خوو چا نه غواړی نو دونه نودونه ډړی به دیر کې چې تا اتافی زاره شي نو بیا ته اوزه بله ورمانې خپل مضې پسیو ګځه کار پسو ګځه بلې بیا اوزه بیا او زه بیا دانه چې عدت جوړ پېشا باندې جوړه ده د مسوال نه چې پېشا ری جوړ کانو پېشا او ورو لاخ بالکل ورکول نه روان دي ځکه هغه عادت کې پدې نه روان کارمنې پدې ذلت معنی سره امداد کې پدې کې جخل ځان زری لګي پېشا ورو خلکو سره دا شیخ خندې چې توا ته هغه و کی هم بد خبر وته مکو هغه پېشاور سوال ګرځي نه د کسب ګرځي ده خو بیا بیا خیر ده محتاج ده بد خبر وته مکو پوښوم او دویم چره هغه سره سوال کولې شي چې هغه په ذمہواری کې راګرشوې لکه یو یو کاسته هغه د عمرګری ذمہواری هغه سره چې مثال خبره د 100 روپیا یو لک روپیا د دې دی ځا یو لک روپیا دا د دې ذمہواری ز او هغه ملګری چې هغه خپل ټیم باندې پیسې ورن کې هغه قرضدار لای هغه خپل غلم بلوري لا او د غزي مواري مینس کې بیا هغه راګیر کې شابه تاځي مواري کړو او مال اوس راکا چار ځیني تاځي مواري کړو زه خو هغه اوس نه پیژنم زه خوستا پیژنم زه که مواري کړې نه او د غزي موار اوس دغه ټیم ګیر دي چې وسو کې مو سره بېماني وکړه د او سر وکړ هغه بې ایماني وکړ نو د بیا دغه ټیم کې سوال کوو چې او چاله وير شي شریف انسانه طریقې مغه ده شریف انسان وير شي چېر ما ده غه بس یو زمواري مې کړې واو پس فکر راګيره ما نو اسملکو ما کو کوم امداد موکا نو دغه ټیم کې سوال جائز ده نور په یو قانونم سوال جایز نه نه خام د ذلت ده او بیا علما و د پاره خو بغیر نه راواده زکه دین سپکې علم سپکې علما سپکې او مجاینو د پاار ن را رووا دی ځکه جیاتس په کېږي مشایدنس په کېږي پهې سره لاس الونونهناسا سوال نه کوې د خلکو نه ال الحاف نه په وازه خوړبانې په دبان کې دبان به چکه لما فارغېدل اوس خو نه اوس خو آر نه بس یو کسه وړه شوي ده پهخوااج دبان چ قائم شو مشه مالې فرمازه هغې کې سب کولی و چې دبان کې به چلی یو تعالب فارغېدو د د از د کرونا نو خواکه به وسره کسب خیدلوغه یا به وتا حکیمه هغه و حکمت به وته و حکمت نه د حکیمه هغه ټیم کې وړېرو نو حکمت به وته خدره لغه به دواګان به خرڅوله خلکو علاج به کوه هغه د حکیمه د لارینه نو یا به کاول به عالم بهمو حکیم بهمو او یا چې ده نو درځیتوب وته خیدلو یا یو بل کوم به وته خیدلو ځان لدې او هغه بخش غونته په مدرسه کې په دیوبند مدرسه کې چې الته باغې ته به کسبونه خېدل کېدل علما وته طالبان وته چې د فارغ شو چې د خپل کسبو کې سبا او مخکې ما ویلو چې د احناف خو اتس وکاله پورې د هغه احناف یعنی په احناف کې د هغه عالم دغه مفتی فتونه کولې ده اتس وکاله پورې چې دا دغه دغه کسب نو وکړ شوې کاسب بنو لیکره ځان سره هغه فتوا ریجیکټ وا وینه دا فتونه کبلېږي ځکه دا یو خدي خبر وي چې د شي پیسو باندې فتوا لیکري ځان چې کاسب لیکلیو ځان سره بیا ب بیا چې دا هغه فتوا قتل کړي د فتوا شریعت سره برابر ده او کنه ده بدیر علما مونږ له لور کئ امام شمس حلوائی امام ابو بکر جساس جاساس چونیته ویلې کیږي تو چونی کارې کوو امام او بکر خصاف خصاف موچیتو ویل کیږي موچیتو به کوو په امام ماوردی ملو ی عالم تر شوی امام ماوردی دا ما ابوت وی کیږي او ورد گلاب ارق گلاب انده ګوډه گلاب هغه وبندي دا غي کار کوي گلاب نه هغه وب چې خرڅدلې ګلاب نو دا, دا کار دا چې د ګلابو په خرڅونه نو لا يسالون نناسا سوال نکید خلک نه الحافن په وازه خل باندی چې راغه غریب يم او تنشتروا وما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو من خير څنګه غوړ مال تو الله پس یقیننه الله به باغمانه عليمون پوي ده الذين ينفقون چې خرج کوي امواله او مالونه خپل بالليل پشپکي او نهاري او پورسکي سرا وعالنيه اوکاره ی ن شپې مال لګوي که ضرورت پیر شي او راځې مال لګويقایم لګي که ضرورت وي او پهټیم ل نه هر حالت کې مال لګي بس خبر خبره په هر وختې مال لګي په مال لګو کې و نه چې کار کې او می شله چېهغ ک پر شي پروژورې خلک تکه شي بیا خیرتونو کې ډیرر وباسی نه لاوي هر کله روزانه ان عدت جوړ که چې ماللو لګوه پهار کې دا سف ډیر خصیفت دی اوهغوی خپل معشمان عدت کوي په دی باندې چو چاارو تلاړ دی هلته هر ماخام د پر رمضان کی خامہ خا رمضان نه لاو هر ما خا مالدار عربان او خپل بچیزان سره مخ کړي او لو د به اور کی او بچول به شابلہ اوس کجوري وی شاو دا اغه وی شان نو بچی چې لګیای پلاران یل سره او بچی لګیای د خلکو مخ ته کجوره کیګداو روټې کیګداو یو شکیګدا بل شکیګدا یی نو وسنه بچی عادت کوي د ماشوموالینه چې دا بچی سبا اغه وکی خصی دا چې ت د ماشوری نه خپل بچی عد ک په ماه چې دماللو لی یو غریب را شي بچله یر چې د یر د غریبله ب کې به ماشری نه به دا دمال لګولو سیفت را شي او دمال لګولو سره ی خصې پتونونه په انسان کې را زیخه دا عزت کېږ معشره کې کسقدرمنې زتمندی معشره کې پوه شو اوغې خصې پتونونه پیدا کې بیا خرې کې نه پااسهې چا باند دی چې پارسه من خر چې پچ مونږ خو ماشوار خزانه را وړو چا بهده ک جمعما کوه نو دمونګه په د مکو معنی عدد کو په لګو معنی بچی د عادت شي بیا اوبچته لګی بیا مشومان واري نه پکار د چا چې مشومان عدد شي پدې من چا مالو لګی چې سبب الله سنني سي بلکې د خلکو ته حدیث کرازي چې بر لاس د لاند لاس د غوره ده لاند لاس مطلب چې لاس نیولې چې راکا او بر لاس چې ور کوي نو علاوه د بر لاس چې د غوره ده ته چې ور کوي دا لاس نه خده به تر الله نه ون فکوونه ا کسان چې خرچ کوي امواله هم معلوونه اخل باللهلی پشپې نهار یو فور کې سرره نه پټ والانیتتن او پخکاره دفلله هم اجر اجر د دوی ان د رب دوی الله به عجر ویر کې وله او نهب یاره په دوی بابانې درراتون د ولا درجب الله ویر کې دوولو درجه داوه چې دوی سره د خوف نه. ولا خوف عليهم او نبي دوی سیاره درات دن کې وخته ولا هم یحزنون او نبي دوی غمجن چی تیر وخت پسې چې هاي کشګې د شوي نو زم د سیوي تیر وخت پسې چې غم کړې د مؤمن نه ده د مؤمن صفات نه او د آئنده خوف چې کړې یوزل علي رضی الله عنه او تا چا وي چې تا خپل بچو له نه جائادات پر مال پر خوې سدم پر نه خو دا څنګه چل دی بچی بریڅکې استانه باد نو علي رضی الله عنه ته فرمایل کزما بچی مؤمنه نو مومن دا الله دوستي الله ولي ولي الذين امنوا مخیات کثیر شو کنه الله دوست د مومنان دي نو الله خپل دوست نه خرابي زمادا یقین د ایمان دي چا الله خپل دوست نه خرابي او که زم ما به چی اغا اختیار کی د ایمان علاوه یعنی انکار وک کفر اختیار کیا په غلط الله لار من راشي نو غلط سړی خدای الله دخمن دي الله دخمن خو زم ما دخمنم دي نو خپل دخمنه جاددون مېدونه نه پرې غدنه و لا خوف عليهم نبيرا پر دراتون کې وقفه با دوی باندې ولا هم یحزنون او نه دوی غمجن شي تیر وخت پسې پینځه خبره بیان شوې د شپږو خبرو ان شاء الله ساباني سبق کې خبره هغه بیانيږي لَيْسَ عَلَى كَهْدَاهُم مِشْتَر پتا باندې توفيق ورقل دویتا ولَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءَ الله اللَّهُ توفيق ورقيغا چاله چوي غوړي وَمَا تُنْفِقُوا او هاغ چ خرچ کوي تاسو من خير ته غورمال نفلِي أَنفُسَكُمْ متپار د زانونو ستا سوريستا خیر خير د ستاو کې فائده دا وَمَا تُنْفِقُونَ فِي الدُّنْيَا كَمَا وَخِرَتْ كَم وَمَا تُنْفِقُونَ او او او, قوي... أو نخرچ کوي تاسو او نخرج خرج کوی تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د رضا د دا الله انستاب نیت کید الله رضای وما تون فکو او هغه چې خرج کوی وردا او ما تنفقو او نه خرج کوی تاسو الا ابتغاء مگر د پاره د دا رضا دانا چې مگر د پاره د مخه د الله کلبزي معناو کینو وجه وی د کی مخته پاره وای کی د دم لفظي معناو نه کړ بیا نو څه مطلب د الله مخته نوکه چاوي چې الله مخشته دغه کافرکینی په دې معنی الله لا به جو سمنه ثابتې چې الله مخ ته ولاسته او, او خپه دا او دا دی وغدینا څوک چې الله لا مخه یعنی الله ته وجود ثابتې دا مجسمت ته ویل کیږي فرقه زمون په دین کې مجسمه دا د ایسیانو او فرقه پوها چې دوی دا, دا, دو دا الله د جسم ثابتو دینه مختم بلکې سامری دا کې د جوړ کړی و د عقیدې د نو دلته مونږ وي مخه وې زماده مخلي hazardous کوم وي کوم مطلب ینه زما زما رضا له وګوره یعنی مخه عموما ک خلق په اعماله جکه خلق خپل ويره د مخنه په تلګيږي خوشاله نه یی نه رضا نه یی نو د انسان په تلګيږي د خوشاله دي او کو خپه دي رضا دي او کو رضا نه نو په دې وجه معنی د واجہی معنی دا, دا چې رضا ده الله یعنی دنه مخه الله الله تغا ک تا مخ دلهوي نو بیا به کاپیرر وي چې خله مخم شته نو بیا بهخه چې مخه نو بیا خو بخام مخه چټ وي نه اوله نو چې چرټي نوخواام خوا به وګمي نو چې اوږي نوخواام مخه لا سونهبی وي چې لاسونه نوخام مخه خیټته او ملا او چې ملا خپوي لاندې خپی لاسونه ب نو غړ ک سا د خراب ایمان نه وتي لاړې نولهوي نه نو دا طرق نه ده لاظ می معه ګوره مخکې مع ووي چې هر ځې لظي معنا به نه کوې الفاوله ګورې غاسې معنا بهکې لږ دی معنا کله کله نقصان پیدا کوي و ما تنفقون او او خرج کوي تاسو الا بتقى ماګر د پاره د لټولو وجه الله درزاد الله وما و ماتون فيکوو خو مخی زه کوي چې د مخه انسان د ضاو د ن راګی پته لګي و ماتون فيکو او هغه خرچ کوي تاسو من خیر نه او هغه چې خرچ کوي تاسو من خیرین ته غوره ماللوی وه نپره پوره به درک شي تاسو غې ا... نپره پره به درکی شي اجره الیکم تاسو ته تا غې وانتون لا توزلمونه او تاسوه به زیاته وون کړی شي لف قرا دپه د دا دکات پدیمان دي ليل فقراء دا د پاره د فقیرانو دي الذين فقیران کسان دي او حسروا چبان کړه شو فی سبیل الله پلار د الله کې لا یستطيعو نظر بنه چې طاقت نلری د ګرځیدو فل ارض پزمکه کې د مزدوری د پاره چې د مزدوری وکیم نو یحسبهم الجاهل ګومان کوي پدیمانه ناپوی خلک اغنیا اده مالداري چې د مالدار رې وولې <مینا> د مالدارې غمان پ کوي من تعففی دجه د نه خلو ځکه د غواړ نه سوال نه کوي ځکه ځکه د د دا غمان کې چې دی به هغې اوسدار بهوي اللهوي نه تعرفو هم ببي سیما اوم دوی لره په نه خوونه خاو د دوی بابانې لا س الونهناسه سوال نه کوي د خلکوونه ال الحافن پهوازه خلبانې وما تونفیکو وما تونفکو اوغ چې خرج کوي تا سمن خیرره نه ته غوره مال دفین الله پهسیکنن الله به پاغېمانې علیمون پوه دی الله ذناه کسان یونفیکوونه چې خرچ کوي عواو معونه خپل بللهلی پشپې نهارې او پهور کې سررم والانیت نه پټ اوکاره فله هم دوی لوي اجر د دوی ان د پهنیز دررب د دوی والله او نه بهیره در رادون کې دوی باندې والله هم یحظ او نه دوی غمجن